O mare, Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slava mare sovestim o vestim oriunde Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El-nitate și sfânt și și pe pământ, el tată, și sfânt. Bine v-am găsit, dragi ascultători! La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va delecta sufletele tuturor celor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu vestea cea bună a Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum ne este lăsată în Noul Testament. Folosindu-ne de un de cugetări și meditații, Parcurgem noul testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, așa fel încât astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom deschide lecțiunea de zi cu ocazia versetului 3 din Evanghelia după Matei la capitolul 4. Dar, desigur, nici astăzi nu vom fi lipsiți de istoria zilei urmată de o cântare. Istorioara de astăzi este culeasă dintr-o cărticică mică publicată de editura Vestire din Vâlcea în colaborare cu editura Amadeus din Sibiu, adaptată și corectată de diaconul Iontița. Să ascultăm deci istorioara intitulată «Vegheați asupra voastră». Se spune că un rege avea un fiu așa de răutăcios încât cu toate sfaturile și pedepsele date de către tatăl său, văzând că nu mai este nicio nădejde de îndreptare, Fu osândit la moarte I se dădu totuși un răgați de trei luni Ca să se pregătească de moarte În vremea aceasta Tânărul nostru se schimbă mult Pe fața lui tristă Se putu citi căința adâncă Dacă te-ai căit cu adevărat Îi zise tatăl său într-o zi Te iert pentru totdeauna Dar cu o singură îndatorire Și iată despre ce este vorba Ia vasul acesta Plin cu un de Era o cupă și poartă-l prin oraș făcându-i în conjurul Doi oameni înarmați Cu spada în mână te vor urma Îndeaproape Îndată ce va cădea un strop Un singur strop din cupă Auzi tu, unul singur, ți se va reteza capul Tinerul Plecă urma din scurt de doi soldați Și străbătu ulițele orașului Mergând încet Încet, foarte încet Oprindu-se întotdeauna când vedea vasul Cât de puțin clătinându-se Târziu de tot se întoarse înapoi la palat, fără să fi căzut nici măcar o singură picătură din vasul său. Ei, ia spune-mi tu, copile dragă," îl întrebă regele, ce ai văzut tu astăzi prin oraș trebătându -l? Nimic toată," răspunse băiatul. Cum nimic? Nu e oare astăzi zi mare de târg? N-ai întâlnit un în cale oameni și vite? N-ai văzut mărfuri înșirate și prăvălii fără număr pe la tot pasul? N-am văzut nimic, răspunse din nou tânărul. Nu mi-am ridicat ochii de la unde lemnul din vasul pe care îl purtam. O bine, zise regele, învață acum fiul meu ce înseamnă să veghezi asupra ta însuți. Păstrează-ți totdeauna sufletul în mână ca pe un vas sfânt spre care, fără încetare, să-ți îndrepti ochii. Fii culoarea minte la fiecare din faptele tale, așa cum ai luat aminte la fiecare din pașii tăi prin oraș. Întoarceți privirea de la tot ce ar putea să te abată, și vei fi ferit pe viitor de vicii care erau cât pe aceea să te piardă. Fiul înțeleze și de atunci merse numai pe calea binelui unde găsi în final și fericirea în Hristos Domnul. Iubitul meu ascultător, tu cel care stai și asculți acum aici, cum stau lucrurile în privința ta? Îți dai tu seama de valoarea eternă a sufletului tău? Vei alege și tu să umbli pe calea vieții fără să privești în jur la toate cele trecătoare, ci numai la Domnul Isus Hristos? așa cum fiul regelui un cu ochii numai la vasul cu un de lemn? Iar dacă chiar l-ai găsit pe Domnul Hristos sau mai degrabă Domnul Hristos te-a găsit pe tine, continui tu să-ți trăiești noua viață de copil al lui Dumnezeu privind numai la el și nu la lucrurile și momenile din lume? Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care urmează? învățându-ne să privim numai și numai la Domnul Isus Hristos, pentru ca în felul acesta să putem găsi calea vieții pe care să mergem toată veșnicia împreună cu tine. Amin. Ce Tată a dus-a pe calvar. și totuși pentru tine, ia poate din zadar. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La la pus poate harul tău, Vino și ascultă acum în cele ce urmează, cât a trebuit să pătimească Isus din pricina nebăgării de seamă cu care tu și eu ne-am purtat față de sufletele noastre. Vino și ascultă Vom citi astăzi despre lupta Domnului Isus cu Satana, care a început încă de la nașterea Mântuitorului, în chip de om pe pământ. Astăzi citim despre lupta dată în pustie, după postul Mântuitorului de 40 de zile. Am citit rândul trecut despre apropierea lui Satan de Domnul Isus. vom termina jumătatea aceea de text și după aceea vom trece mai departe la Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 3, partea a doua. Spusesem rândul trecut, și aceasta este foarte semnificativ, că niciodată nu atacă adevărul. Dar atunci când este atacat, se apără cu îndârjire și totdeauna iese biruitor din luptă. Aspectul acesta este foarte interesant. După Luther, credincioșii care sufere astfel de ispite și rămân în credință stau cu mult mai presus decât martirii. Una din condițiile biruinței în luptă este de a-ți cunoaște inamicul. Să fii sigur de aceasta și atunci în liniște de plină să-ți pregătești armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, așa cum citim la 2 Corinteni 6 cu 7. Dacă nu cunoști inamicul, se întâmplă să lovești tocmai în cei care fac parte din tabăra ta. Se întâmplă să lovești în copiii lui Dumnezeu, crezând că lovești în vrăjmașii lui. Domnul Isus și-a cunoscut inamicul, și când a început lupta, dintr-o stare de liniște desăvârșită, a mânuit armele neprihănirii cu o dibăcie uimitoare, încât vrăjmașul a rămas înfrânt. Citim, deci, că Ispititorul s-a apropiat de el. De aici tragem învățătura următoare: să căutăm întotdeauna a păstra distanță mare între noi și Ispititor, între noi și lume. Între noi și păcat. Cu cât este distanța mai mare, cu atât pericolul este mai mic. Și invers. Dacă distanța dintre noi și Domnul este mare, atunci distanța dintre noi și lume, dintre noi și păcat, este mai mică. Cu cât ne depărtăm de unul, cu atât ne apropiem de celălalt. Dacă ispititorul este la distanță mare, nu ne poate face niciun rău. Iar dacă se apropie, să învățăm de la Domnul Isus cum să ne apărăm. Să rămânem închiși în turnul de apărare, adică în Domnul, așa cum citim la psalmul 18 cu 2 și la psalmul 62 cu versetele 2 și 3 și atunci vom fi siguri de biruință. Săgețile vrăjmașului nu pot pătrunde în acest turn binecuvântat. Să rămânem în turn, să rămânem în Domnul, Căci despărțiți de El nu putem face nimic. Nu apropiați de Domnul, ci chiar în El. Aceasta este condiția biruinței de pline. Să ne păstrăm distanță față de tot ce e rău, față de tot ce e rătăcire, față de tot ce lumesc și atunci vom fi siguri de biruință, de roadele duhovnicești, de fericită părtășie cu Domnul și cu frații. Să trecem mai departe cu studiul nostru, tot aici la Evanghelia de la Matei, capitolul 4, versetul 3, partea a doua. Și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine? Nu întotdeauna în viața copilului lui Dumnezeu este necesară minune. Domnul Isus nu făcea minunile pentru satisfacerea curiozității unora și cu atât mai mult N-a satisfăcut curiozitatea diavolului, deși el căuta să-l înflăcăreze vanitatea. Cei ce umblă după minuni, de multe ori cad în cursa diavolului. De altfel, minunea este copilul preferat al credinței începătoare. Cea mai mare minune în viața celui credincios este izbăvirea lui din groapa morții și a păcatului, este învierea lui din morți la o viață nouă cu Hristos. Îi spune satan: Dacă ești fiul lui Dumnezeu. La fel ca în trecut a fost împrejurarea cu Eva, diavolul s-a apropiat de Domnul Isus cu un cuvânt care strecoare îndoiala în suflet: dacă. Îndoiala este prima și cea mai puternică armă a diavolului cu care face el cele mai multe victime. Cuvântul dacă și oare sunt cuvinte tipice diavolești. Întreabă el. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomei din grădină?" Acesta este cuvântul cu care s-a apropiat de Eva și Eva a fost biruită. Îndoiala face să se piardă echilibrul în sufletul omului, îl face să tremure și apoi nu mai poate gândi drept, nu mai poate vedea drept. Când obiectivul din fața ochilor tremură, nu-l mai putem vedea clar totul se denaturează acolo unde nu există stabilitate. Câte căsnicii distruse, câte prietenii rupte, câte comunități creștine împrăștiate, câte părtăși spulberate din pricina acestui oare sau dacă. Câte nenorocire este în lume și chiar în lumea credincioșilor din pricina îndoielii. Îndoiala este cancerul dragostei Țesuturile care compun organismul dragostei Sunt distruse de acest cancer Oare nu cumva fratele sau sora are gânduri ascunse? Oare nu urmărește cu tare sau cu tare lucru Cu cu tare sau cu tare vorbă? Așa strecoară diavolul îndoiala în suflet Și apoi încet, încet se răcește dragostea Încet, încet se descompun celulele care formează țesutul ei. Și mai ales cei care au anumite funcții, cei care vor să fie mai mari, ei sunt cei mai temători. Mai bine să fiu înșelat de sute de ori în dragoste decât să primesc șapta diavolului. Aceasta trebuie să fie atitudinea mea. Dragostea nu se gândește la rău. Dragostea nu pune la îndoială dragostea, dragostea nu pune la îndoială adevărul cuvântului lui Dumnezeu, ci, așa cum citim la 1 Corinteni 13 cu 7, dragostea crede totul chiar dacă e înșelată. E mai bine să fiu înșelat în dragoste și să iubesc pe nedrept decât să urăsc. Diavolul s-a apropiat de Domnul Iisus cu cuvântul Dacă... A căutat să-i strecoare îndoiala în ceea ce era el, în lucrarea pe care avea să o facă sau să-i trezească orgoliul. Și într-un fel și altul el voia să-l facă să cedeze. Zice el, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Ar fi fost oare păcat dacă Domnul Iisus ar fi prefăcut o piatră în pâine? Și de ce ar fi fost păcat? Fiindcă prin aceasta, el s-ar fi călăuzit după satan și nu după tatăl. Altă pricină. El avea să trăiască în această lume la fel ca și ceilalți oameni. Trebuia să ducă lupta vieții ca și noi. Dacă ar fi întrebuințat puterea sa dumnezeiască pentru ca prin ea să treacă prin împrejurări grele, atunci... N-ar mai fi înțeles viața noastră care nu avem această putere dumnezeiască. De aceea el n-a făcut niciodată vreo minune ca să-și ușureze viața. Ar fi fost o încălcare a slujbei sale, dacă ar fi prefăcut pietrele în pâine ca să-și stâmpere foame. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, zice Satan, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Adică, fă-ți hrană din ceea ce nu-i hrană. Piatra nu pentru pâine, ci grâul. Așa ne ispitește și pe noi în toate zilele. Ne spune, fă hrană și izvor de plăcere din ceea ce nu-i rândui de Dumnezeu pentru aceasta. fă hrană din minciună, fă hrană din slavă de șartă, din clevetire, din furt, din desfrânare, etc. Când stai și judeci liniștit, Vezi că omul de dimineață și până seara umblă după hrană, fie trupească, fie duhovnicească. Și vai, când este vorba de hrană duhovnicească, omul și-o face din atâtea pietre, din atâtea mijloace care, de fapt, nu sunt rânduite pentru hrană. Omul nu poate trăi cu astfel de pâine, ci numai cu adevărul, cu cuvântul curat al lui Dumnezeu. Adevărul. Este pâinea sufletului. Cât de strălucit a biruit Domnul Isus pe diavolul când s-a apropiat de el cu această primă ispită. Dragul meu, din ce fel de elemente îți faci tu hrana ta spirituală ca să-ți potolești foamea sufletului? Cercetează-te! Mai departe citim Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 4. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dovada acestui mare adevăr este truda zilnică a omului. El nu aleargă numai după pâine, nu aleargă numai după satisfacerea nevoilor trupești, ci și după altceva, căci viața nu e numai materie, ci și spirit. Ba chiar cea mai mare parte a timpului nu și-o petrece mâncând, ci ocupându-se cu lucruri care îi procură plăceri de altă natură, plăceri care trec dincolo de stomac. Deci fiindcă omul nu trăiește numai cu pâine materială, arată că el nu e numai materie, ci și spirit. În limba ebraică, pâinea se numește lehem, dar acest cuvânt după traducerea unui credincios, Etimologic înseamnă ceea ce se dobândește prin luptă. Și este interesant că omul, pentru a exista, duce o luptă grea și necurmată. Pâinea se câștigă cu multă trudă, căci pretutind în pământul dă spini și pălămidă, adică piedici de tot felul. Cine nu muncește, cine nu luptă ca să înlăture spinii și palamida, nu va putea avea pâinea dătătoare de viață. În Cartea Proverbelor la capitolul 14 11, citim Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine Domnul Isus nu a fost indiferent față de nevoia de pâine. Exemplu citim în mulțirea pâinilor la Matei 14 cu versetele 19-21 La Marcu 6 versetele 41-44 Cel ce a făcut cerurile a făcut și pământul Să-ți agonisești pâinea, dar să fii gata să o și lași dar să revenim. Scrie versetul, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci, omul nu trăiește numai cu ceea ce se dobândește prin luptă, cu ceea ce poate câștiga el, ci prin ceea ce îi dă Dumnezeu Un dar. Aici se arată în chip strălucitor puterea și lucrarea Harului. Dumnezeu dă cu mână largă Harul Său, numai să fie cine să-L primească. Dacă inima omului este deschisă, ea va fi umplută cu harul cel nespus de felurit al lui Dumnezeu, cum citim la 1 Petru 4, cu Și cuvântul adevărului care iese din gura lui Dumnezeu este tot harul lui. Și mântuirea este tot harul lui. Și dragostea este tot harul lui. Harul se dă nu prin străduința omului, prin faptele lui, ci prin credință. Tot ce vine de la Dumnezeu este har. Citim la Iacov 1.17. Omul trebuie să creadă și să primească. Aceasta e tot ceea ce poate face el. După cum viața fizică nu se poate păstra dacă nu se hrănește, tot așa și viața spirituală nu se poate menține și nu se poate dezvolta dacă nu se hrănește la timp și cu hrana potrivită. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărata hrană spirituală și acest cuvânt se dă în dar celor care îl caută cu toată inima. Oamenii însă suferă de o groaznică lipsă de poftă de mâncare spirituală. Trebuie trezită această poftă. Diavolul, care știe că omul nu se hrănește numai cu pâine, caută să facă și el o hrană spirituală pe care i-o îmbie omului. Putem deosebi hrana diavolului prin faptul că ea nu satură sufletul omului, nu-i dă pace și mulțumire. Hrana diavolului este păcatul ascuns sub diferite haine. Tot ce îndeamnă la păcat, la ură, la satisfacerea poftelor, este hrana spirituală a deavolului. Tot ce îndeamnă la curăție, la sfințenie, la dragoste și pace... Este hrana lui Dumnezeu. Mâncarea spirituală este înfăptuirea voiei lui Dumnezeu, cum citim la Ioan 3:34. Numai dacă împlinim cuvântul lui Dumnezeu, trăim din el. Înțelegem noi oare adevărul acesta? cu aceasta, iată-ne din nou, ajungi la o încheiere de program și anume la cele de-a lecții lecțiuni a emisiunii Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu că el nu a încheiat încă programul lui de mântuire pentru oameni. Te rog deci, suflete ascultător, care nu l-ai primit, grăbește-te cât poți și chiar în timpul cântecului de încheiere, predă-ți întârziere și tu viața în mâna lui iar cei care l-au primit deja să-și dea toate sirințele să meargă într-un chip vretnic de chemarea și harul care li s-a dat. Și acum în încheiere, iubiți ascultători, să dăm citire unei poezii intitulate „Arip”, semnată de Millie King. Prietene, spune... Nu simți uneori dorința aprinsă spre ceruri să zbori? În urmăți să lași al pământului glob ce încearcă perfid să te-nlănțuie rob? O, nu vrei albastrul măreț infinit să ți-l cucerești? Să plutești fericit? O, nu ai voi înspre soare să zbori în sus, tot mai sus, mai departe de nori? și în timp ce tu zbori spre o țară de vis, să vezi cum pământul dispare în abis, Să-l vezi cum se afundă de vertiginos, cum bezna l-atrage în jos, tot mai jos, Cum globul uria se face tot mai mic, o minge un punct și urmă nimic. O, zboară, zboară spre cerul vrăjit, privește cât de minunat este gătit, cu lună și stele și soare măreți, Posedă pământul ceva mai de preț? Ridică-te, dragule, sus, tot mai sus, spre țara eternă te lasă condus, din treaptă în treaptă, înspre infinit te avântă și atunci când te-a învăluit lumina unică, izvorul ei sfânt, tu uită luminile de pe pământ, te smulge din crisa cea fără de ieșire, te îmbată de spațiu, de nemărginire. Desprinde-te, liber și descătușat, te înalță, te înalță mereu, necurmat și uită pământul cu tot cei meschini, minciuni, lașități, egoismul haini, căci tot cei curat și frumos și măreț și face ca viața să aibă un preț și schimbă urâtul făcându-l frumos și un strigă strident într-un sunet duios și oprește un braț care vrea să lovească și îl face în dulci mângâieri să sfârșească și poate îmblânzi o privire haină și ți poate apropia o ființă străină iar vorbele rele ce vrei să rostești le poate schimba în cântări îngerești zadarnic încerci pe pământ a afla căci dacă pe toate le înmânunchea un nume divin ai afla negreșit, un nume de oameni într dorit. Cunoști acest nume ce zguduie firea? Ascultă ce dulcei, se cheamă Iubirea! De vrei să o cunoști, te înalți spre cer, doar cerul deține întregui mister, doar cerul e leagănul ei, dragul meu. Iubirea e însuși Isus Dumnezeu. Deci smulge credinței aripile ei și încingele bine să zbori dacă vrei. Te înalță pe aripi de vis, tot mai sus, acolo pe nori, te așteaptă Isus. Acolo găsivei pe Tatăl Ceresc, cetatea de aur și un cor îngeresc și frați ce pentru credință au murit, și o viață eternă de nebiruit. Și vei mai găsi strărucind ca un soare, iubirea mea veșnică nemuritoare. Prietene, spune nu simți uneori, un dor nesfârșit către ceruri să zbori? Am lăsat în urmă lumea și am ajuns pe-ai slavei munți, cu a iubirii flăcări ar să am orice legături și punți, să rămânem pe vecie numai singuri, tu și eu. Nu mai vreau nicio comoară, sunt bogat, Isus al meu. Tot ce poate să-mi dea lumea nu mai are niciun preț, nu privesc decât spre tale bogății și frumuseți. Nu mă atrage decât dorul după tine, Domnul meu, sunt bogat că te-am pe tine, tu mă îmbogățești mereu. O, al veșniciei mele dulce și puternic far, tu mi-arăți mereu mai pe țărmuri fără de hotar și mă treci prin stăvilarul timpului încet și greu să cuprind nemărginirea strânsă în tine, Domnul meu. Depărtat de plin de lume, de părinți și de copii, tu bine rămâi cea mai aleasă dragoste pe veșnicii. Știu că tot în lume piere ca un stins fitil de său, dar tu în veci rămâi același, tot mai scump Isus al meu. Tu simțirile ființei mi le umpli și le închegi, tu comoara vieții mele și iubirii mele întregi, tu cu cât mă înalți spre tine, tot mai însetat te vreau, tu ești raiul vieții mele, numai tu. Isus al meu, adu vremea, adu locul fericirii fără sați, lângă tine să ne strângă al scump și dulce braț, să rămânem împreună veșniciile apoi, numai ochii, numai glasul, numai sânul tău și noi. Amin. Și următoarea, un fel de rugăciune intitulată, Doamne, dintre câte încă?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 Aprinde mine Doamne iar, printr-o trăhire mai curată, să te înalți mai sfânt, mai clar, lăudat.